обняти чим адже її руки ось вони на моїх ногах а кінцівки рук безсило звисають додолу ну от іще подумав проганяючи спокусу озирнутися я підвівся тепер після відпочинку ноша полегшала провідниця заворушилася тихенько застогнала я зараз я швидко пробурмотів Усього двох-трьох кроків вистачило мені, щоб спинитися, мов, у копаному. Як же я не зрозумів раніше. Дорожчого за цю дівчину, котра інстинктивно у напівзабуті чи забутті тулиться до мене. В моєму житті нікого не було. Все, що було до того, навіть Валерія, було не справжнє, наче гра, а може і гра насправді. Щось схоже на сором відчув я, несучив провідницю, дівчину, яка відтепер мусить бути моєю. І не просто моєю, а моєю долею, єдиною, жаданою, і я мушу порятувати її. Швидше, швидше, швидше, ось нарешті перехрестя. Три тополії вгадуються у темряві, а праворуч темніє щось схоже на скверик. «Мила моя, потерпи, бурмотів я. потерпи, Люба, вже зовсім близенько!» Намацавши між дерев стежку, я пошкандибав нею, обминаючи стовбери, аби не зачепити їх людмиливними ногами. Нарешті попереду забіліла будівля лікарні. Жодного вогника – як і в інших будинках, не було видно. Центральні двері виявилися, як і слід було сподіватися, замкненими. Я став обходити довкола будинку, придивляючись, чи нічого не написано на дверях. Побачивши табличку «Приймальне відділення», став гримати у двері. Гримати довелося довго, дуже довго, вже міг прокинутися цілий будинок, але за дверима ані шалесного. Розпачливо озирнувшись, я побачив лавочку обіч алеї, що вела до дверей. Поклав Людмилу, яка при цьому сіпнулася і застогнала, а тоді знову кинувся до дверей, став селити руками і ногами. Звук почувся не з-за дверей, а з вікна другого поверху. «Гей, чи ви там здуріли?» Озвався раптом сердитий чоловічий голос. «Хто там розгрюкався? Тут же лікарня. Люди хворі, щоб вас чорти взяли!» Я підвів голову і побачив на тлі затемненого вікна якийсь невиразний силует. «Зараз кину вам на голову вазона, тоді перестанете будити хворих людей!» – грізно пообіцяв силует. «Я теж приніс хвору», – сказав я. Вона непритомна, а мені ніхто не відчиняв. «А чому вам мають відчиняти, коли ці двері давно вже забиті?» – сказали згори. «Де ж тоді приймальне відділення?» «А вон там, з правого боку, у флігельку», – вже менш сердито відповів хворий. «Там на дверях написано «Лабораторія». «Але ви заходьте, там уже давно приймальне відділення» і лікаря чергового там знайдете. «Спасибі», – сказав я, взяв на руки свою дорогоцінну ношу і попрямував до флігелька, оточеного садом, який і я тепер угледів. Як не дивно, двері виявилися незамкненими. Ледве я штовхнув їх, як вони відчинилися. В кінці вузького коридору побачив ще одні. Коли наблизився до них, Двері розчинилися. На порозі стояла вродлива жінка років сорока у білому халаті. «Заходьте, заходьте», – сказала вона, – «ми вас чекаємо». «Чекаєте?» – здивувався я. «Так», – сказала жінка лікар, – «нам зателефонували, що до нас несуть важко травмовану дівчину». «Зараз сюди прибуде бригада лікарів зі швидкої допомоги». «Хірурга я також викликала. Кладіть її сюди!» – вона показала на кушетку. Все-таки той же брак виявився не такою сволотою, як я гадав. Втомлено і радісно водночас подумав я, обережно опускаючи Людмилу на канапу, застелену білосніжним простиратлом. «Що з нею?» – спитав лікар, нахиляючись над провідницею. «Вона випала з потяга, чи хтось виштовхнув її», – пояснив коротко. «Але ж вона...» – лікар узяла Людмилу за руку, стала намацувати пульс. «Вона ж мертва!» «Мертва?» – скрикнув я. Лікар притулилася до Людмилиних губ, певно слухаючись, чиє дихання. Тоді стала масажувати її серце. Тим часом зачувся шум, різко розчинилися двері, і до маленької кімнати зайшли четверо в білих халатах. Це були лікарі зі швидкої допомоги і санітари. Один з них, певно зрозумівши, в чому річ, відразу розчинив вікно. Вони стали масажувати серце, дали Людмилі укол. Але всі їхні зусилля виявились марними. Провідниця так... І не ожила. Лікарка записала всі мої дані, занотувала мою розповідь. «Ви ж розумієте, що ми мусимо повідомити ще й міліцію», сказала вона. «Звичайно, розумію».